Comunitzem el nostre entorn amb Montserrat Baltran. I ara que passen 8 minuts de les 12 del migdia, moment de saludar a Montserrat Baltran. Molt bon dia. Hola, bon dia. I en aquest cas, doncs, endinsar-nos en un altre capítol d'aquesta ciència del Feng Shui, que ens acompanya en totes les vegades de la nostra vida, com ens estàs demostrant setmana sí. a setmana, no? <ríe> com tu dius, un estil de vida. Un estil totalment pràctic. Pràctic. Però més enllà d'això que en les últimes sessions doncs, també hem fet que sigui doncs, com vendre el nostre pis o, o com encara ve el, el nou any, en fi, tornem a la casa, em sembla. Tornem, no? sí. Eh, que l'havíem eh, deixat una mica abandonada, sí. ja. Va, hem vist totes les habitacions, no? sí. més o menys, sí. i ens quedava una part molt important, però jo diria que la més important, ui, ui, ui, a veure. que és el rabador. <ríe> L'entrada i el robador. Ah, sí? És la sí, més important? La a la la més casa? important. No m'ho puc creure. És doncs, que és... doncs mira que hi ha els robadors que creuen. Doncs parem atenció. Per què és la més important? Sobretot, o sigui, és per dos motius. En primer mm. lloc, és el lloc per on t'entra l'energia. Sí. És a dir, tu pots tenir bé l'energia de casa, però si no t'entra nova energia, no t'entren noves oportunitats, noves persones... Mm -hmm. Per tant, és tan important com això. Deixat, no, no l'hem deixat de costat perquè sempre doncs, les altres habitacions són més sucoses no? sí. ens agrada més, ens hi dediquem més i a més que hi ha més espai per decorar hi ha més espai per fer sí. no? però mm, anem a prendre consciència també de l'importància del rebador i mm. de l'entrada oh, Mira mm? molt bé eh, com dèiem, una, una zona que Bé, bueno, particularment hi ha, hi ha gent que, que ja ho té com molt establert, no?, que si sí, el moplet de l'entrada, mm. amb un mirall, a vegades també es posa, mm. no sé si ja m'estàs mirant de dir que això malament. No, no, no està malament. <ríe> anem començar abans del rebedor sí. per el que és l'entrada. O sigui, l'entrada vol dir abans que entrem a casa, no?, la porta. La porta de casa teva. Mm. Hi ha gent que també té casa, no?, que no només és... És a dir, anem a parlar de pisos, mm. això és en general pisos cases i també negocis, per què ah, no? Sí, l'entrada general del lloc on, on estiguem interessats en potenciar, no? Exacte. Doncs aquesta entrada ha de ser una... ha de cridar l'atenció, ha de cridar l'energia. Uh -huh. Si tenim una entrada doncs, una mica amagadeta, eh, no està ben cuidada, doncs l'energia no pot entrar. Llavors no t'entraran noves oportunitats, noves persones... Pensa que també l'entrada és la relació teva amb la societat, uh -huh. no? és la connexió teva amb la societat. Sí. Si tens una entrada descuidada doncs estàs descuidant la teva relació amb la societat. No? O sigui que ha de ser una entrada que convidi, que convidi. No? que digues mira tu, ve de gust d'entrar. Això amb, amb els negocis ho tenim molt clar, no? sí. si et crida l'atenció entres, si no et crida l'atenció no entres, clar. després de dintre ja faràs, una altra... ja faràs una altra cosa mm. doncs això ho, trans... ho transportem a casa i és exactament igual mm -hmm. no? però en els comerços, per exemple, doncs sí que ho tenen molt clar com tu dius, perquè la persona per exemple la posen d'un color mm, llampant o, mm -hmm. o posen uns rètols que es vegin bé, mm -hmm. és a dir, que això ho tenen clar ara ah. a casa doncs, ens hem de posar així allò realment que cridi l'atenció? no hem de posar el rètol <laughs> no cal posar el neó no eh? no no, <laughs> perquè llavors podria dir una altra cosa no confonguem. no confonguem però sí que l'hem d'actuar llavors com ho podem fer això? Doncs ha de ser maca, ha d'estar cuidada, ha d'estar neta, d'acord? Uh -huh. vale? De vegades eh, tenim les entrades una mica descuidadetes, no? I... Hem de posar, podem posar, per exemple, hi ha llocs que ja ho fan, no? doncs posar dues plantes al, al, just als costats de l'entrada. Sí. No sé si recordes la fotografia que he posat al Facebook, uh -huh. doncs m'ha agradat això, no? Les dues la, la porta en si és una mica massa blanca i així, però du, hi ha dues plantes just a la, al, costat al costat de l'entrada. Una al de la porta, no? no? Això t'està donant com la benvinguda. Eh? perquè l'entrada de casa teva t'ha de donar la benvinguda si no, tu no entres uh -huh. no? i si tu no entres, l'energia bona tampoc entra de fet, ja quan mirem a terra ja moltes vegades ens diu benvingut ah, exacte, <ríe> és important aquesta catifa de benvingut no? és molt important <ríe> <ríe> pot dir benvingut o pot dir una altra cosa però si sí, sí, ha de ser ha de ser un lloc que cridi l'atenció i càlid uh -huh. per exemple, tradicionalment a la Xina que no cal que ho fem nosaltres així eh? però a la Xina el que fan és hi ha moltes, pare, moltes portes pintades de color vermell, sí. perquè és el color de la bona sort, el que crida la bona energia. Uh -huh. Aquí també hi ha gent que ho fa, però no necessàriament ha de ser vermell. Però bueno, ja és, bueno si t'agrada, doncs per què no? Que ja, si sí més no, si tens una entrada cuidada ja és un gran punt. No? Ja és un gran o sigui, punt. Allò que estigui net... També suposo que una cosa important és la il·luminació, perquè hi ha algunes cases o pisos no, que uh -huh. allò Ai, que la llum la tenim fosa, i la tenim fosa de fa... Sí. Sí, sí, a mi m'ha passat Six algunes vegades... Va... No? Sí, sis mesos, no? O més, o, o més, no? A m'ha passat alguna vegada, he anat a casa d'algun client i allò que quan surs de l'ascensor dius tercera quarta, per exemple, i mires i, i dius on estaran, deu ser aquell racó. I evidentment és aquell racó. <ríe> <ríe> va, doncs... I, eh... i, I ell és aquell, és el aquell, és... <ríe> Que és casual? No és casual. És a dir, de vegades és tan fàcil com canviar la bombeta. Mm -hmm. Avui en dia les bombetes d'aquestes... Eh... Si sí, sí, de, de baix consum doncs potser et costen 3 euros encara que la comunitat no te la pagui doncs si és la teva entrada doncs canvia't tu la bombeta no? uh -huh. a hi ha petites coses que podem fer no? claro. i un altre punt ara que parles d això me'n recordo també doncs moltes, alguns pisos eh, no estan ben indicats no? uh -huh. i m'he recordat també eh, casualment he parlat amb una noia que he d'anar dilluns a casa seva i em diu quan vinguis vigila perquè estic en l'edifici de color gris que hi ha pujant a mà dreta però molta gent no ho troba i és tan fàcil... I com posar un llatrero, no? No, posar el número del carrer. Clar. És a dir, de vegades hi ha edificis mm. que tenen una entrada doncs, inclús maca, però allà fora no hi ha el número. com doncs, és important, no? És important, és a dir, que estiguis localitzat i que l'energia sàpiga on vius tu. Però més també, eh, en els pisos, a vegades també, el que no estan senyalitzats les portes. També. Sí o sigui, de dir, primer, segon, tercera, no? Uh -huh. Ui, ara... On, sí, sí. on vaig? És no? tan fàcil com això. No? Posa un 1, un 2 i un 3, <ríe> sí. ja està. No? Sí, sí. Molt bé, o sigui, tant, la senyalització, senyalització és important. És important. Mm -hmm. I il·luminació, com deia. També. Un altre punt important, doncs, és netejar la porta, per exemple, no? La porta, si o sigui, no, no enterra la porta, la dius. porta tot home, tot. dius, ui, et demanes massa. Però i que la porta de vegades se'ns oblida? No, de vegades no, sempre s'oblida la porta. Jo algun cop he mirat la porta i he dit, ostres, i tinc com... porta, no? Tinc, sí, port tinc porta. Tinc porta i no la netejo, Clar, sí. perquè de vegades l'escala potser te la fa a la comunitat. Clar. Eh, o de vegades la fas tu, però fas l'escala sí, i quan sí, fas la terra, fas el pis, netejas el pis mm. i la porta està allà entremig. No? Doncs prenem consciència de que aquesta porta també és l'entrada de l'energia doncs netegem-la, netegem no? i t'ho dic per no. experiència, perquè a mi m'ha passat també. Allà de, de deixar acumular la pols allà, sí. i un dia t'hi fixes i dius, ostres... Ostres, si t'importa, no? <ríe> també es neteja, no? També és neteja, sí, sí. És, estem parlant de broma, però dic molt en sèrio. No, no, serio. no en serio. Jo, sí, completament eh? en sèrio, que jo un dia em vaig mirar la porta i vaig dir, ostres, aquí tinc una acumulació Clar. que no m'havia parat sí. mai, perquè a més, com que en els llocs comuns passes però no mires... Mm -hmm que passes allò cada sí, sí. dia, però no mires. És habitual, eh? Doncs quan un dia t'hi pares és quan pantes Clar. Per tant, ha de ser... Per tant, des de que diem, no? Que tenim sí. porta. Sí. Vale. Un altre, abans de parlar del rabador, mm. un altre tema de l'entrada. És, per exemple, en cases. En cases on ja tenim una entrada i um, potser tenim també la, la, porta de la porta principal i la porta del garatge. Sí. I moltes vegades, li donem més importància a la porta del garatge uh -huh. per doncs perquè quan anem a casa i ja entrem amb el cotxe directament i des del cotxe entrem a la casa sí. i de vegades la porta principal es descuida una mica uh -huh. doncs és important cuidar aquesta porta principal o sigui que no sigui la principal la del de garatge sí. i, i, la, i la que de veritat està pensada per entre les persones uh -huh. sigui la secundària exacte eh? Hem de... De, sí, per exemple, hi ha inclús de vegades que es pinta la porta del garatge d'un altre color més llampant. Doncs no, al contrari, ha de ser molt més discret i donar molta més importància a la porta d'entrada. Encara que no la facis servir, encara que tu sempre vingui, vagis amb cotxe i uh -huh. entres amb cotxe, l'energia t'ha d'entrar per la porta principal. Quan et venen convidats, entren per la porta principal. clar I de vegades la descuidem, uh -huh. molt, molt i molt. No? Inclús intentar fer com un caminet, ja sigui doncs, si, tens, eh, si tens plantes, si tens un jardinet, doncs tens més facilitat, però si uh -huh. no posar com alguna cosa que faci que quan tu entres de, des, de, des de fora des de, des de fora del, del, del carrer mm -hmm que quan tu entris tinguis una visió directa cap a la porta de l'entrada. Que de fet, com deies amb els jardinets, de vegades sí que ja, ja es fa pensat així, no? Mm -hmm. ja hi ha un caminet de pedres, mm -hmm. o un caminet de llums, fins i tot també a vegades. Sí. Doncs és, això és important. Això és positiu. Això és positiu. Que no sigui directe, tampoc. Que no faci com un passadís allò allò sinuós. Sinuós, eh? Això és important. Que no tinguem allò, la recta final. Ah, exacte. <ríe> Molt bé. Val? Entrem això del para... rabador. Entrem del rabador, que veig que tens ganes d'entrar al rabador. És que el rabador eh? sí. és complicat a, eh? és a vegades. Perquè no tenim espai, eh? Bàsicament és complicat mm -hmm. per això, perquè què hi poso, com un poso, no? Mm -hmm. mm, hi ha diverses coses a tenir en compte. Per exemple, si entres al rabador i... Un rabador normal, anem uh -huh. a posar casos més normals, que seria un rabador. Tens un petit espai, sí. doncs tracta aquell espai com si fos una altra habitació, d'acord? Uh -huh. Per tant, aquella zona té les seves zones eh, específiques, la zona de prosperitat, la zona de relacions... La podem tractar igual que una altra habitació. És més, ho hem de fer. perquè Perquè, com hem dit, l'entrada i el rabador eh, és per on entra l'energia. Uh -huh. I precisament és el rabador on entra i es distribueix cap als altres llocs. O sigui, important, important tenir la percepció que és un altre lloc de la casa, que és un punt important. Que no important. és un lloc més, sinó que és un, lloc, un punt molt important uh -huh. perquè a partir d'aquí es distribueix l'energia que t'entra, les noves oportunitats, les noves relacions, la... tot el positiu que t'entra a la teva vida t'entra a través del rabador. Uh -huh. I a partir d'aquí es distribueix per totes les altres habitacions, per Total. totes les àrees de la teva vida. Prenem nota totalment, eh? <ríe> <Vale>. <ríe> <ríe> Estem atents. Val. Què pot passar que no tinguis rabador? Hi ha, hi ha pisos que entres, on entres directament al menjador. Exacte, entres directament al menjador o a la sala. Què hem de fer aquí i és molt important, fer una petita delimitació, com, com tu puguis, dependrà de cada espai, no? Mm. Però fer una petita delimitació encara que sigui amb dos plantes, encara que sigui amb un, algun objecte un complet, un, un, un complet petit. una prastatgeria alguna cosa així. Que, que, que faci com un petit espai com de arribat aquí, aquí em paro i a partir d'aquí passo al menjador allò, el lloc on deixes les claus ah, <ríe> no? o sigui, sí, un sí, espai sí. petitó que ho tinguis tot una mica organitzat que mm -hmm. és el lloc d'entrada mm -hmm. De vegades no es pot doncs, fer mm, imaginació al poder mm -hmm. ¿vale? i si no doncs fes una consulta a algun professional que, que et pugui ajudar alternatives. alternatives de com fer. De vegades pots posar la mampara, de vegades no. De vegades pots posar el que tu dius al meu plet petit i si no les plantes, allò que serveixen per moltes les, coses. Les plantes són un comodí. Sí, llavors potser una sola planta doncs, et fa com quan tu obres la porta, doncs com un punt de fins aquí. Uh -huh. ¿vale? Hi ha moltes opcions per això, però s'ha d'estudiar cada casa en particular. Clar. Per tant, és important tenir aquest petit, encara que no el tinguis, fer-lo tu uh -huh. virtualment, un, un espai d'entrada i distribució de l'energia. Val. Molt bé. Anem a parlar ja com si ja el tinguéssim ja, aquest espai fet. el tenim físicament. Que ja el tenim físicament. Eh, quan entra l'energia per aquí, l'important és que sigui un lloc acollidor. Mal. com a tota la casa. Com a no? tota la casa, però precisament <ríe> Clar, més acollidor. per això ho destaquem, no? De, sí. de com a tota la casa, de, que diem això, que no s'abandoni el rebador com que és el lloc de pas, uh -huh. l'oblidem i posem allà el penjarrobes i ja està. Exacte, de vegades tenim el penjador, el penjarrobes i un muplet perquè està allà, perquè allò que és típic sí, i, ja està, no? i ja està, Doncs no, anem a posar-li calidesa. Uh -huh. de vegades inclús els rebadors estan pintats d'un altre color o de blanc. Doncs pues sí. no, posar-li la mateixa dedicació que en una altra habitació. Uh -huh. Aquest és un, un punt important. Val. Què pot passar amb un rebador eh, pues, petitet? No? Que de vegades, i per exemple és el cas de casa meva, que quan tu obres la porta, de seguida et trobes la paret, una paret. És a dir, hi ha una distància d'un metre i mig o així. Uh -huh. Quan hi ha una distància inferior a 2 metres, aquell rebador, l'energia com es topa amb la, amb la paret de davant. Uh -huh. Què es pot fer amb això? Doncs posar allà davant, en aquell, en aquell pany, no? una imatge de profunditat. Això ho hem parlat en d'altres llocs, no? Uh -huh. Una imatge, doncs, pot ser una marina, pot ser... Eh... I a més és un lloc bastant idoni, un rabador per posar-hi un quadro, no? Sí. sí. Doncs triem un quadro que sigui en profunditat. Uh -huh. Val? Tradicionalment això ho he llegit en algun lloc, perquè, bueno, jo no... Bueno. Les iaies no m'ho han explicat, però tradicionalment es veu que el, el rebedor es posava el quadre més important o més valuós que tenia es tenia en una casa. Uh -huh. no? Perquè com és l'entrada de l'energia, on et ve a veure la gent, no? és una, la una imatge de la casa, ah, com així, dius tu. No? Així és. La, imatge, la teva imatge està reflectida amb aquell rebedor. Uh -huh. no? A partir d'allà tu aniràs cap a una altra estança, però és la primera imatge. No? és la connexió aquesta amb la societat uh -huh. com et veu la gent o com et vols mostrar tu. És a dir, que la imatge que triem en, en aquella paret és important és important, us fixem-nos també què tenim allà, perquè de vegades eh, he vist algun cas d'alguna persona que allà té una imatge, doncs, un quadre que li agrada li agrada molt, a ella li agrada molt, aquesta persona li agrada molt, però potser és una mica íntim no? de vegades he trobat doncs, un, un, una persona nua uh -huh. a l'entrada Potser sí, si t'agrada molt, està bé, però si potser tens un altre quadre a casa que et pot donar una altra imatge... Clar, o sigui no? que pensem que és un expositor cap al món exterior, sí. no? Sí, sí. Ah, si tu vols donar aquesta imatge, tu en aquest moment et sents així, doncs... És a dir, no hi, no, no hi ha cap problema, i no tinc cap problema amb el nu, ni, <ríe> ni res això. eh? Però sí que vigilem quina és la imatge que estem donant, uh -huh. val? Val. Per tant, important. Uh -huh. eh, què més? Doncs tenim aquest rabador, que tenim potser aquest moplet fem look doncs, com la resta d'habitacions, no? doncs que les, punt les puntes dels mobles no estiguin dirigides cap a l'entrada. Saps uh -huh. què vull dir? sí sí, com, sí. saps quan van parlar de les taules? totes les puntes de les taules envien l'energia directament cap enfora. Són com fletxes. Exacte, doncs pues que no tinguem cap fletxa, uh -huh. que aquest moplet no ens doni una fletxa cap a l'entrada. I això que deiem dels miralls, que també és bastant tradicional, en sí. un rabador posar-hi un mirall? Un uh -huh. mirall amb un rabador, sempre quan parle més bo i és dolent, el mirall és bo, d'acord? Vale? Uh -huh. En si mateix és bo. En si mateix és bo. Un mirall amb un rabador dona amplitud, per tant amplies l'energia que t'arriba a aquell rabador. Uh -huh. Però què passa? Que moltes vegades aquest mirall està just quan obres la porta, just davant. Sí. Llavors, no és el més ideal, va? està bé perquè estàs al rebador i t'està ampliant l'energia, mm. però tampoc no és bo que quan tu obris el primer que et vegi sigui a tu, és a dir, com l'energia es veu i es reflexa de seguida. O sigui, si estigués en un lateral potser estaria millor. Sempre és millor. Mm. Eh? Jo recomano sempre que puguis en un lateral. Mm -hmm. Si pel que sigui, doncs perquè hi ha cases també, pisos que... Doncs que tenen aquest, tot, tot el pany de, de mirall, sí. i està allà, i és una cosa d'estructura, i ara de moment no ho puc canviar. Uh -huh. val? Jo, jo diria, jo ho trauria, però si allò que de moment no ho pots treure, doncs dissimular una miqueta, dissimular, vull dir, doncs posar coses davant, eh, objectes, no? objectes no? si per exemple tens la, el moplet, i darrere està el mirall, doncs en el l'omopelet pos alguna cosa, eh, no sé, unes un flors, uh -huh. una planta una mica alta, doncs per dissimular aquest mirall. Val. Vale. No sé si m'explico sí, sí, sí. bé. Sí, sí, sí. Vale. O sigui, aquelles parets que són totes de mirall, mm -hmm. doncs que potser és excessiu el... i més quan és davant de la porta, Exacte. no? Exacte. Intentem tapar-ho. La planta, com dius tu, sempre és la... El comodí. El comodí. Que donarà aquella millor energia, no? Exacte. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Les coses que hem de prendre la nota. No sé sí, si sí. ens deixem alguna cosa més, però... Mm, crec que hem fet un repàs bastant exhaustiu de l'entrada. Sí, home, important com sempre, la llum, uh -huh. eh, que hi hagi molta, molta claretat. De vegades al rabador, no sé per què, tenim la tendència a posar una llumeta Un punt fosc, sí. És un punt fosc i ja la resta... La lampareta d'intimitat. Sí, doncs, no, no, tot al contrari, hem de donar molta llum a aquest, a aquest rabador. Uh -huh. vale? per, per don... És a dir, estem captant l'energia, no? Doncs afavorim, no? Incrementent la... Molt bé, doncs eh, ens ho apuntem tot uh -huh. per eh, donar-li importància, com deies tu, en aquesta zona de la casa, que em sembla que és de pas, però que és, com dius tu, la més important. I és per on entra l'energia. Per, per on tant... entra i per on entrem nosaltres. També, no? eh, també. Nosaltres som l'energia. Clar, és a dir... molt bé. Doncs Montserrat, moltíssimes gràcies molt i que vagi molt bé. <ríe> Deu, bon dia, Bon dia. Vols consells personalitzats sobre el Feng Shui? Posa't en contacte amb Montserrat Beltran al 647458546.